Nu har vinter-OS inlätts i Vancouver i Kanada. I kväll lördag ska Anna-Karin Olsson och Helena Jonsson ut i skidskyttets OS-spår. Och vad har nu detta med ekonomi att göra kan man fråga sig. Väldigt mycket kan vi konstatera. OS är ett av världens dyraste evenemang. Varje OS-cirkus omsätter miljarder. Det är ett tydligt exempel på att idrotten är en allt viktigare industri. Och därmed blir naturligtvis frågan, hur mycket har den ekonomiska krisen i världen påverkat idrottsindustrin? Välkomna till Ekonomiekot lördag. Jag heter Staffan Sonning och är Sveriges radios ekonomikorrespondent. Jag ska efter bästa förmåga försöka ersätta Britta-Lena Ekström som är på välförtjänt ledighet i tre veckor. Med mig här i studion har jag Daniel Westfeldt, idrottsagent som sedan länge representerar en stor del av de främsta svenska idrottsmännen. Från Patrik Sjöberg fram till Emma Gren, Kristian Olsson och Susanna Kallur. För att bara nämna några. Välkommen. Tack ska du ha. Och i studion studio i Malmö finns Björn Anders Larsson. Välkommen du också. Tack så mycket. Jag tänkte kalla dig för idrottsekonom, är det rätt? Ja, jag är alltså allmän ekonom och organisationsexpert, men tillämpa det på idrotten. Vi är en tankesmedja som håller på med den tillämpningen. Va? Jag påstod i inledningen att idrotten är en allt viktigare industri. Är det riktigt? Ja, ja, men den har ju vuxit fram på bara några årtionden till att bli en ordentligt stor bransch med mycket sysselsättning och tillväxt och allt detta. Kan du mäta hur stor den är i andel av bruttonationalprodukten till exempel? Ja, ja då, det är omkring 2% i de utvecklade industriländerna. 2% av BNP. Alltså 60 miljarder drygt i Sverige. Går det att jämföra med någon annan bransch att man fattar? Ett bra exempel är ju jordbruket som också omger sig med många sammankopplade näringar. Men den är ungefär lika stor. Dessutom är ju golfen en avancerad form av jordbruk skulle man kunna säga. <laughs> Daniel Wessfeldt, håller du med om det här att, att du jobbar nu i en väldigt stor industri, idrottsindustri? Ja, det kan man väl lugnt påstå. Den har ju blivit professionell i många delar. En del år sedan så var det ju, fanns det mycket amatöridrott men nu har ju många idrott tagit steget upp och blivit helt professionella. Mm. Du har hållit på i den här branschen i 20 år. Kan du berätta hur branschen har utvecklats under de här 20 åren? Det har hänt mycket. Ja, framförallt har ju det blivit professionellt och de svarta pengarna har försvunnit genom idrotten. Vi har alla högnar gund och hägg blivit diskad och nu fungerar det inte så längre utan man får betalt officiella prispengar och man försörjer sig som professionell idrottsman eller kvinna på sin idrott. Jag minns när jag var liten att OS påstods vara en tävling för amatörer. Det var ju naturligtvis högst tveksamt redan på den tiden om det var så. Men nu är det ingen som hymlar med pengarna längre. Nej, det, så är det ju inte längre. Det finns ju idrotter med mindre pengar i och andra med astronomiskt mycket i. Va? Men eh, det är ingen som hymlar. Det, är, det, är, det mesta är offentligt idag och det är ju en sund utveckling tycker jag. Mm. Vi har ju ett systerbolag som heter Sveriges Television- Mm. och eh, SVT har känt av den här utvecklingen den, den rätt snabba utvecklingen med besked och den har egentligen pågått i 20 år för det var 1989 som TV3 köpte rättigheterna till VMI Sockey det hade alltid tidigare gått till SVT, men 1989 försvann turneringen över till den kommersiella tvn och stannat där sedan dess. SM-slutspelet i ishockey, ett annat exempel där det nu är kommersiella kanaler som slåss om godbiten. Är det tv-industrin som ligger bakom den explosionsartade ekonomiska utvecklingen i branschen skulle du vilja säga Daniel? Ja, i mångt och mycket är det ju, är det, ju det och det är ju inte alltid det. Så positivt för att vi som, som sysslar med idrott och, och även stora sponsorer vill ju synas riktigt brett, inte på små pay per view channels och så vidare som har varit en del av utvecklingen och det, det är negativt för oss. Att man måste betala extra för att få se er och den delen av idrotten. Ja och att det är en begränsad, begränsad grupp som, som då har möjlighet att se det. Mm. Men okej, okay, idrotten är en global industri av växande betydelse kan vi konstatera. Björn Anders Larsson, i stort sett alla branscher har drabbats av den ekonomiska krisen i världen. Gäller också idrottsindustrin. Ja, alltså då får man dela upp den tror jag i och se de olika, vi brukar säga hundra olika sporterna. Va? Och summan av dem, av alla sporter, har nog gått ganska bra igenom den här krisen. Men det finns nyanser i detta. Kan du ge några konkreta exempel där det faktiskt har gett effekter på klubbar ja. eller idrottsmän? Ja, alltså negativa effekter har ju, finns i de här ligor och, och evenemangen och stora guldturneringar och cirkulerande verksamheter för flera sporter som inte har samma sponsorpengar och reklampengar. Så att det är de här extra pengarna från de stora konsumentvaruföretagen, de stora reklampengarna och sponsorpengarna, har gått ner. Och då har de mindre pengar för, för de stora turneringarna. Men det, och det kan gälla i stort sett alla sporter. Jag menar, det syns ju även på de största fotbollsligorna, att det är flera lag som inte har, som inte har attraktioner i England och andra vi såg ju i veckan här nu, Portsmouth har betalningsproblem och, och riskerar att åka ur. Så det är, sker liksom i förhållande till vilken attraktion de har. Jag vet, sviker, har sagt, sviker publiken också? Nej, alltså den stor, totalpubliken sviker inte enligt vad jag kan summera. Jag har försökt titta på det under vintern. Va? så att det är ju en sorts fattig fattigmansnöje eller kultur lite grann, sporten. Man kan ju ha roligt, få upplevelser och spänning i den här upplevelsebranschen till en ganska låg insats. Va? Och det, kan, så, det kan ja. kanske till och med vara så att under ekonomisk kris så behöver man någonting att rösta sig med och kan gå på en match eller någonting sånt där. Ja, vi har ju varit inne på det när det gäller många orter. Va? Vi tar den svenska kartan. Va? så att Glädjen i, i orter som har arbetslöshet och drabbats av kriser kan liksom hållas uppe med hjälp av sport. Vi har hoft för mig att sånt har funkat i bergslagen och i de områdena där vi har större industrin. Okej, vi ska återkomma till det här, men först ska vi gå på bio. still my agent. Den som tvingas vråla show me the money är Tom Cruise som idrottsagenten Jerry Maguire. Han har fått sparken från agentfilmen där han jobbar och försöker nu övertala en enda klient att stanna kvar hos honom så han kan starta eget. Och den fantastiska Cuba Gooding Jr. fick en Oscar 96 för bästa bilroll som den lovande men dittills inte allt för framgångsrike fotbollsspelaren Brad Tidwell. Du är ju uh, Jeremy mm. Guires uh, kollega kan man kanske säga Daniel. Känner du igen dig? Jag har faktiskt sett filmen och har också träffat just den här Cuba Gooding vid det tillfälle Juvis, där i alla de här momenten känner man ju igen, även om de nu är lite uppförstorade. Men eh, i stort sett så fungerar det lite som i filmen. Man, eh, man måste vara eh, alla till lags och vara på plats när det som bäst behövs. Och inte bara eh, finnas i hands när det går bra. Eh, det stämmer, det är ganska bra visning hur det egentligen går till. Det verkar vara en rätt obarmhärtig bransch, känner du igen det också? det är ju tuff, idrottsbranschen, och där finns ju många rufflare säkert inga nyheter för många att inom fotbollen och så så finns det ju agenter som, ja, rena gangsterfassionerna har ju förekommit och förekommer, så det, det behövs upprensningar och det blir bättre och bättre, men... Allt är inte bra ännu. Rensas det upp av ekonomikrisen? Finns det många som är lika desperata som Jeremy Maguire där ute just nu? Hej är ungefär som i bankkrisen. alltså De sämsta förvaltarna försvinner nu när det inte är så lätt längre. Och då, då ställs det högre krav och då är det bara de kanske mer seriösa som överlever. Så får man hoppas det blir i alla fall. Men det är ju ändå idrottsmännen som är frontsoldaterna i idrottsindustrin. Ditt jobb Daniel är att förhandla fram så bra kontrakt som möjligt. Vad har ekonomikrisen haft för betydelse för de enskilda idrottsmännen? Ja det var väl en viss eftersläpning för, för många arrangörer av idrottsevenemang. Om det är tennisturneringar, fridrottsgal och golfturneringar så har de ju haft rullande avtal som kanske har gällt i två, och tre år och då har de kunnat luta sig lite mot dem det har liksom inte blivit på en och samma gång men eh, visst märks det nu alltså de flesta arrangörer brottas med stora problem för att kunna klara av sina utgifter det är för dyrt att arrangera eh, eh, evenemang idag alltså vi, man kommer in i en ond spiral och samtidigt måste du ha många av de bästa för att du ska få kunna sälja de tv-rättigheter du vill som vi var inne på innan eller få de andra sponsorerna så det, man går på långa kontrakt så då är man skyddad så länge kontrakten rullar. Men sen när det ska förnyas då är det en annan sak. Ja, när de ska förhandlas om och då kommer man ut i kylan och det är det en verklighet. Man, kan inte, man kanske inte kan förnya om det och kan man så är det inte alltid de pengar man har gjort tidigare. Mm. Björn Anders Larsson med på ledning från Malmö. Om vi går ifrån individerna till sporterna, vilka sporter har drabbats mest av krisen? Det, jag håller med Daniel. Det är de här sporterna som är beroende för sin ekonomi av stora publikevenemang och tv-sändningar från dem. Alltså jag får ju intryck av att fridrotten på toppen och de pengarna har minskat i Europa. Men även golf, tennis, mellanskiktet och längst ner i vardagsverksamheten. Alltså när vi talar om sporten som helhet så består den ju som. Som, den ser ut som ett isberg ungefär. Det syns så att säga, upp till en 15-16 procent elit och stora pengar. Men den stora bulken när det gäller deltagande och volym, det, är ju, det ser vi inte. Alltså Hästsporten och all bredd eh, verksamhet inom eh, ridsporterna i Sverige, de pågår ju. Det, är, det finns överallt i varenda landskap och kommun. Och så är det i sport efter sport. Va? Och så är det också i andra länder. Så att, Stora evenemang med stora pengar och stora kontrakt, det som är Daniels område. Där någonstans är det i kronor förstås, större nedskal, men kanske också i procent. Folksporten har ju inte minskat, tror jag, som man kan se i några betydande utsträckningar, utan är väl oförändrad. Ni lyssnar på Ekonomiekot lördag i P1. I dag är den första stora vinter Sveriges Radio har förstås ett stort team på plats för att bevaka evenemanget. En av dem är Anders Ask. OS är ju det största, dyraste och mest prestigefyllda evenemanget inom idrottsindustrin. Anders Ask har tagit den ekonomiska temperaturen på årets upplaga i Vancouver. Det är en i Men en kommer människor överallt att Ska man tolka de omfattande reklamkampanjerna i tv och ute på stan så satsar de stora sponsorerna som tidigare. Men det har definitivt funnits en oro för att finanskrisen och lågkonjunkturen skulle påverka hur mycket pengar de var beredda att bidra med. Det berättar James Brander, ekonomiprofessor på University of British Columbia, där han specialstuderat Vancouver:s oersatsning. You know, it was bad, but it wasn't that bad. Things could have been worse. Yes, there was a lot of concern, and I think a lot of people breathed sighs of relief as it became clear that the sponsors, by and large, would be able to come through with with the money they had promised. Det var illa, men inte så illa som man hade befogat. Och många drog en suck av lättnad när det visade sig att sponsorerna bidrog med ungefär de summor de hade utlovat, berättar James Brander. Men helt enligt planerna har det ändå inte gått. Internationella olympiska kommittén IOK hade hoppats kunna skriva kontrakt med ytterligare ett par storföretag- för att nå sitt mål att få in en miljard USA-dollar i sponsorpengar. Och osäkerheten kring hur Vancouver skulle klara av spelen ekonomiskt- jordat IOC tog det ovanliga steget att utlåna hjälp. The IOC, the International Olympic Committee itself has agreed to help out and act as a kind of a backstop in case in in the end the the sponsors don't come through. But it looks like it's going to be okay. I mean it's not great but it's okay. Uppemot 22 miljoner dollar var IOC berett att ställa upp med i ett krisläge. Men både James Brander och IOKs ordförande, Jacques Roche, konstaterar nu att någon assistans troligen inte kommer att behövas. Men visst har de ekonomiska problemen i världen påverkat Vancouver OS. Brander exemplifierar med att en av de stora investerarna bakom OS-byn gått i konkurs. Och det blir troligen skattebetalarna som i slutändan får stå för den notan. Och han säger också att antalet turister är färre till följd av krisen. You know, we're not getting quite as turism right now as we might have got if the world economy had been booming. You know, people are a Framförallt de amerikanska turisterna som är viktigast för oss stannar hemma. Brander döljer inte att han ändå är optimist vad gäller OS-budgeten och de framtida vinsterna för regionen. Och han menar att tack vare OS-satsningen så har Vancouver och provinsen British Columbia klarat sig bättre ur krisen än vad man annars skulle ha gjort. Kritiker finns självklart också. Vissa menar att läget hade varit än bättre om inte mångmiljardbelopp lagts på OS-arrangemanget utan att det istället frigjorts pengar som kunde ha använts för att motverka den utbredda fattigdomen här i Vancouver. Hur OS-budgeten i sig går ihop får vi enligt Jacques Roche svar på sex veckor efter att OS har avslutats. Och IOK-ordföranden tror att det blir ett nollresultat, vare sig vinst eller förlust för arrangörerna. Anders Ask för ekonomi ekot lördag i Vancouver. Daniel Westfeldt, OS tycks alltså ha klarat sig förvånansvärt bra trots en rasande global ekonomikris. Hur kan det komma sig? Ja, för det är väl det evenemanget. Ska man vara med på något av de multinationella företagen så är det The Olympic Games. Det är det största och det finaste man kan synas i. Så att om nu Coca-Cola ska dra ner någonstans så gör de inte det på de olympiska spelen. Och det gäller en hel del av IOKs huvudsponsorer. Ser det på samma sätt det har jag fått höra av dem personligen. Mm. Så det innebär att OS drabbar då andra evenemang där för att då, då, då drar man ner där istället? Absolut, det blir följden. Alltså att du skär av på andra ställen som man kanske har varit inne och hjälpt till och sponsrat. Och det finns det många exempel på men just olympiska spelen där, där ska man i alla fall inte dra ner för att då kan man tappa marknadsandelar. Mm. Björn Anders Larsson med, med oss på ledning från Malmö. Hur övervintrar klubbar och idrottsmän i en ekonomisk kris där, där det är OS som får pengarna men överallt annars dras det ner om vi ska överleva lite grann. Går det alltså att göra det eller ram, får man ramla om kull? Alltså idrottsklubbarna i det svenska systemet i alla sporter och det är nog lika i många i Tyskland och som jag, vi följer och i De har någon sorts förmåga att mobilisera. Det rullar vidare på något sätt genom frivillig krafter av olika slag och genom små lokala sponsorer, reklamköpare. Handlarna i varenda svensk by och, by och kommun är ju med och stödjer flera sporter och Insats. Det finns alltså en sorts seghet och uthållighet i den här industrin- Mm. Som inte produktspecialiserade företag som säljer på världsmarknaden alls har. Alltså mm. slut med ordet då har de ingenting. Nej. Du, äh, många sektorer i samhället runt om i världen får ju hjälp av statliga stimulanspaket. Jättestora stimulanspaket vräks ut i nästan vartenda land i hela världen. Får idrottsindustrin någon del i de statliga stimulanspaketen? Ja, alltså i de stora arenorna. Och driftsunderskotten i stora satsningarna, VM, EM, och där finns de statliga pengarna. Och sen i den, våra nordiska länder så har vi ju en hyggligt stor offentlig andel i sporten som ju eh, har behållits. Den har ju inte skurits ner. Det dyra är alltså arenorna och de investeringarna. Och nu har vi investerat i många länder och i Sverige, inte minst i, i nya, stora, dyra, fina arenor. Mm. Eh, Kortas svar nu. När det gäller den globala ekonomin så talas det allt mer om att det värsta är över och att världen kanske är ut ur krisen. Syns det några sådana tecken i idrottsindustrin? Björn Anders Larsson först. Ja, det kommer att rulla ut och komma igång igen som det ser ut. Va? Konsumtion, BNP och så vidare ökar ju nu i första kvartalet. Och det ser väl ut som det blir en god tillväxt. Indien, Kina har ju fortsatt tillväxt, Asien. Daniel Westfeldt, hur ser du utifrån din utkikspunkt som idrottsagent? Jo, ljuset i tunnelen ser man eh, även här i Skandinavien och Europa. Viljigheten eh, börjar att komma igen. Men den stora tillväxten på rättigheter, idrottsevenemang och sponsor är utan tvekan Asien och Kina, enligt min mening och Kina sägs det har dragit världen ut ur den ekonomiska krisen är det alltså den rollen som ett lokomotiv de kan komma att få också för idrottsrörelsen, idrottsindustrin Ja, och sen är det ju så också att de är väldigt intresserade av att tillförskansa sig nya evenemang för att göra PR för, för sitt land alltså Vi har ju Olympiaden i Peking som ett exempel nu vill de följa upp det med en massa andra rättigheter och pengar saknas inte där det får avsluta Ekonomiekot lördag. Tack Daniel Westfeldt, idrottsagent och Björn Anders Larsson, idrottsekonom med oss från Studio Malmö och till Anders Aske i Vancouver. Vill du lyssna igen finns vi förstås alltid också på webben och som poddradio. Jag heter Staffan Sonning. Tack och hej!